Із тенденції останнього тижня можна відобразити бум на ліквідацію статі. Ви знаєте, це нова фішка пластичної хірургії. Людині видаляють статеві органи, а сечовивідний канал прокладають у пряму кишку. Днями ми давали рекламу кількох фірм, які цю послугу пропонують. Попит виявився несподівано високим. На сьогодні у столиці осіб середнього роду. Вже кілька тисяч серед них, як колишні чоловіки, так і колишні жінки. Викладаючи цю тему, Прунський несвідомо охопився рукою за свої тестикули, як під час пробиття штрафного в футболі. Його нудило від думки про безстатеву людину. «Непогана ідея!» – екзельтовано відгукнувся начальник. Але тут потрібен чіткий ракурс. Я рекомендую зосередитись на самих видалених органах. Їх просто знищують, чи вони йдуть на пересадку хворим. Чи, можливо, їх законсервувати, щоб людина, яка захоче повернути собі стать, пришила їх назад. Які прогнози стосовно незаконних маніпуляцій із видаленими органами хай розкручують у цьому напрямку? На фінал новинних випусків мали піти новітні космічні розробки. Жваве обговорення ще тривало, коли Прунський вибіг з кімнати для нарад. Він, перехнябившись, блював унітаз, а рука продовжувала судомно триматись за геніталією. Частина друга. Вихід. Прунському снилась інфа з її моторошними кульбітами. сні він був кимсь або чимось, розміщеним посеред сірої площини. Можливо, це була пустеля, у якій він ріс чагарником або лежав каменем. Оглянути себе, оцінити свій стан і статус не було змоги. На нього накочувалася велетенська хвиля, жахала його. Вона здіймалась стіною, сунула, доки не падала, утекти він не міг, бо ж не рухався взагалі. Після падіння хвиля розліталась на дрібніші рвані форми і повзла на усі біч гігантськими потворними медузами. Площина навколо ще не встигала очиститись, як нова хвиля інфи уже тягнула догори свої гідки голови мацаки. Силкуючись зрушити з місця, Прунський ударився головою об бильце ліжка і полегшено перевів дух. Він прокинувся. Приплентавшись на кухню, задивився в куток під стелю. Там здоровенний павук досмоктував соки з упійманого таргана. Навколо витанцювали дрозофіли. У цій малій Екзистенційній моделі Прунський угледів один з законів цивілізації. Крупний гівноїд жаре меншого гівноїда на заздрі з дрібним суб'єктом споживання. Він дістав зі сміттєвого контейнера свого сумного дракона. Ганьба! Усе намірявся його викинути геть, а укинув у домашнє сміттєвої відерце, щоби вранці знайти. Прунський уже не міг жити, без свого гівняного креативу. З дуру він чіпився зубами у драконове гузно. А хто я у своїй моделі? Хто? Теж дрібний суб'єкт споживання. Не розмикаючи щелеп, прунський розкис, захвилив, потім притис картонну тварину до грудей, довго гладив, як отець дитя, котре ударив ні за що. Вийти з цих вольєрів здичавити у прямому значенні слова, формулював Прунський. Відтворювати свій час у компанії, корпорації, комбінатів, виробництв, фабрик, продакшн-студій. Жити свій час повільно, скинути тягар у дійти до інстинктивного життя, де задоволення найпримітивніших бажань є вищою суттю. Світ без інформації, тобто без тривоги. Світ без людських скупчень, що потребують спільних законів, механізмів взаємодії. Збиральництво, рибальство, стихійне розведення худоби, зведення матеріальної власності до мінімуму,